tabi'ahum biihsanillah ila mungkin amat ba'id. Kepada muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan membaca Mi'arul Bid'ati karya Muhammad bin Husain Al-Jizani hafizallahu taala. Kita mulai di halaman 210 yaitu kaidah yang ke-24 al-ashlu fil 'adati al-hil hukum asal perkara adat perkara non ritual ibadah adalah halal makna kaidah ini anil -al ashla al-mutaraddah bahasanya kaidah al-mutaraddah yang berlaku di semua tempat dan kaidah al-mustamirrah yang berlangsung di semua bab hibabil adat, di bab perkara al-adat, yaitu non-ritual ibadah anahah, An bahasanya perkara al-adat, non non-ritual ibadah adalah tuhmal, dimaknai al-ibahah dalam hukum mubah dan dimaafkan maka yukah maka dinilailah perkara adat, bahasanya dia mubah boleh Dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka siapa yang mengklaim terlarangnya satu perkara adat dan haramnya, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil atas fonis haram tersebut. Kaidah ini inam tahtas subil adat itu khusus untuk perkara adat dari hukum dari asalnya, yaitu perkara adat yang murni perkara adat. Dan layan darijud adalah tercakup di bawah kaidah ini Sebagaimana akan datang penjelasannya al adatu tuqairul mujaradah Perkara adat yang tidak murni al adat Itulah perkara adat yang menempel badannya Unsur yang menjadikannya Fisya'i dalam syariat diperintahkan atau dilarang Pengertian adat dan Cara dan perbedaan antara adat dan ibadat yang dimaksud dengan perkara adat adalah Mahada'at-ta'at ad. Ini adalah perkara selain ketaatan Wal-Qurubat dan amal yang Amal-Qurubat Jemaat dari Qurbah Amal yang mendekatkan kepada Allah Yang itulah amal-amal dan aktivitas yang syariat Menjadikan zatnya Zat aktivitas tersebut sebagai ibadat Itulah apa yang diperintahkan oleh Allah At-tau'ad sebagaimana telah dibahas di lembar-lembar sebelumnya At-tau'ad adalah semua yang Allah perintahkan Perintah anjuran atau perintah wajib Itu at-tau'ad Dan di antara contoh berkah al-adat adalah Al-masakin rumah, marakib kendaraan, pakaian, makanan, minuman, perkawinan semua transaksi, wata amulat dan interaksi. Babit parameter untuk membedakan perkara al-adat dan perkara ibadat adalah al-wakaf ala. Wakaf artinya mengetahui, mengetahui tafsil al-adat, rincian perkara adat, mimatah dari ilahi yang itu diketahui oleh pendapat orang-orang yang berakal. Walau tata dan tidaklah tergantung pengetahuannya dengan datangnya syariat Lain hanya perkara alibadat, Maka tidak ada jalan untuk mengetahui alasa pilih tafsir secara rinci kejuali melalui jalan syariat Inilah makna perkataan sebagian ulama yang mengatakan ibadat adalah apa yang diperintahkan oleh syariat min rairi i'tirotin ufiin tanpa berjalannya budaya dan tanpa tuntutan akal maka apa maksudnya? maksud kalimat ini maksudnya adalah paragraf sebelumnya bahasanya rincian perkara, al perkara adat itu bisa diketahui dengan akalnya orang-orang yang berakal Tanpa datangnya syariat Tidak pakai syariat Orang sudah mengerti Maka segala sesuatu yang tanpa syariat Orang itu bisa mengetahui Kalau itu manfaat Kemudian melakukannya Maka itu al-adat <tuh> Tanpa dalil Quran dan hadis Akal orang yang Akal orang yang berakal tahu Ini baik, ini manfaat Kemudian mengerjakannya Yaitu Berarti al-adat Seakan perkara ibadat yang dimaksudkan Di sini adalah Perkara-perkara ya, yang Rinciannya <coughs> Rinciannya Tidaklah bisa diketahui Kecuali melalui jalan syariat ya, Maka baca al-fatihah Atau baca Surat al dari al quran Itu perkara al ibadat zikir dengan kalimat-kalimat ya kalimat-kalimat taibah ini pakar al ibadat manusia dengan modal akalnya tanpa syariat enggak akan tahu adanya bacaan subhanallah terus subhanallah bihamdihi subhanal azim adanya bacaan ada ayat kursi dan sebagainya Walidhalika oleh kerana itu hukum asal perkara ibadat adalah terlarang dan terlarang kecuali mawardawi asyar'u Kecuali yang terdapat dalam syariat Karena perkara ibadat dalam pengertian di atas itu tawqifiyah mengikuti dalil Latu'afu tidak diketahui kecuali dari jalan syariat dan hukum asal perkara adat adalah halal dan diizinkan kecuali mawaddasya bi tahrimih jika saat mengharamkannya atau melarangnya karena perkara al adat itu makulatul makna makulatul makna maknanya bisa ditangkap kenapa orang demikian ni wa tuafu mijahatil aqli wal ufi dan diketahui dari jalan akal Dan budaya Maka sifat khas dari al-adat Adalah makulatul makna Makulatul makna Maknanya Bisa diketahui Bisa ditangkap Kenapa? Karena tadi perkara al-adat Itu diketahui dengan Modal pokok Akal ini orang yang berakal Akal sehat mengatakan itu manfaat Kemudian melakukannya Maka perkara ada Misalnya kendaraan Kenapa kendaraan Dibuat model demikian Kenapa dibuat Model Demikian Karena itulah yang nyaman Itulah yang enak Itulah yang Dirasa baik Kenapa Jendela kok letaknya di sini Di rumah rumah. Jendela letaknya di sini Oh ini supaya Sikulasi udara baik Kenapa pintunya letaknya di sini Tidak di situ Di sini satu masyarakat ini seragam semua Ye, Rumahnya bentuknya panggung Kenapa panggung Karena banyak hewan buas Karena banyak hewan liar Maka dibuatlah rumah panggung besar. Kenapa itu sehingga itu jadi budaya di situ? Maka maklumlah mana? Kenapa itu dilakukan? Itu ada alasan logis menjelaskannya. Pembinaan Mekah di sini, lamia tidak terdapat dalam syariat penjelasan tentang permasalahan adat secara rinci ala wajehin muhasalin dan syariat yang bijak menyerahkan kepada manusia ilama ta'arafu menyerahkan memasrahkan manusia kepada ma ta'arafu alaih apa yang menjadi urf dan kebiasaannya wahtadu ilaihi dan apa yang mereka ketahui min ahwali dari sejumlah keadaan yang mengatur urusan hidup mereka dan a'arafin dan tradisi tastaqimu biha ma'isyatuhum Sehingga bereslah Penghidupan mereka Haqah wal wajul izni Inilah penjelasan Adanya izin Wal itlaq Dan Kebebasan dalam Bab al-adat Kemudian syariat yang bijak Meletakkan untuk perkara adat dan budaya ini Batasan-batasan general dan Tawafit Jumalia dan kaedah-kaedah e, general, kaedah-kaedah global. Wahat awa wajib taabutif ibabil adat. Inilah di sisi taabut sisi e, bernilai ibadah di bab al adat. Makasih si ibadah di bab al-adat adalah adanya batasan-batasan yang dibuat oleh syariat makan itu al-adat Kemudian syariat membuat batasan-batasan yang ketika batasan itu ditaati Karena mengikuti syariat maka dia makan itu bernilai ibadat Pakai tangan kanan dan baca bismillah dan yang lain Makasih si Sisi taat dalam perkara adat itu adalah dengan melaksanakan batasan-batasan, adab-adab yang ditetapkan oleh syariat dalam melaksanakan dan melakukan satu perkara adat. Bila tayul amu yakinan, maka dengan ini diketahui secara yakin bahasanya syariat tidaklah membiarkan perkara adat bebas dari hukum, lepas tanpa ikatan. Prakan syariat menjadikan perkara adat itu tunduk kepada sistem syariat dan terikat dengan tujuan-tujuan syariat yang mulia dan bercahaya. Li'alla yastaghisal annas supaya manusia tidaklah lepas mengikuti hawa nafsu mereka dan mengikuti syahwat mereka sehingga bertahwal pula perkara adat ini izza ketika itu ketika dia lepas mengikuti hawa nafsu Maka berubah berkata adat ini mendatangkan kerusakan dan menghancurkan kemaslahatan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan Kegiatan jual-beli, hibah, sewa-menyewa dan yang lainnya ia minal adat Ia adalah bagian dari berkata adat yang dibutuhkan oleh manusia fi Fimahasyihim dalam kehidupan mereka Seperti makan, minum dan berpakaian Fa'ina syari'ata maka syari'at Ketcah advihajil adat telah datang untuk perkak-perkak adat ini datang dalam mengajarkan bil adat bil hasana, adab adat yang baik ketika makan minum dan berpakaian dan mengharumkan minhadari hal-hal tersebut yang mengandung kerusakan mereka diharumkalah sejumlah makanan sejumlah minuman sejumlah pakaian dan mewajibkan malah budaminhu hal-hal yang harus dan memakrakan Al-hal yang tidak sepatutnya. Maslahat maafi maslahat dan menganjurkan berbagai hal yang maslahatnya lebih besar. Di anwahih hadil ada dalam berbagai macam perkah adat ini kadarnya dan sifatnya. Bayikan katalik jika memang demikian. Farnasu maka manusia silakan berjual beli dan semua menewa bagaimanakah mereka mahu malam tuharim asyariatu Selama tidak diharamkan oleh syariat Sebagaimana mereka boleh makan dan minum sebagaimana yang mereka mahu selama tidak diharamkan oleh syariat Waingkana ba'dudalika meskipun sebagian hal itu Kod yustahabu boleh jadi dianjurkan atau makroh dan malam tohhat, malam malam tohhat itu syariatu. Dan segala sesuatu yang tidak syariat tidaklah membatasi dalam hal tersebut had dan satu batasan, maka mereka tetap fihi dalam perkara itu dalam kebebasannya al asli yang merupakan hukum asalnya dalil kaedah ini dalil bahasanya hukum asal perkara adat adalah halal sebagai berikut. Sama firman Allah Taala di surat Al-Baqarah ayat 29 Dialah Allah zat yang menciptakan lakum untuk kalian semua yang ada di muka bumi. Bukan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi. Maka semua yang ada di muka bumi Allah ciptakan untuk dimanfaatkan manusia. Allah Taala berfirman, "Qul ara'aitum" Katakanlah "Ara'aitum apa pendapatmu?" Artinya kabarkan kepada Tentang apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa rizki Lantas bisa-bisanya kalian jadikan Seenak hati kalian Ada yang haram dan ada yang halal Allah jelak orang yang Menghalalkan dan mengharamkan Tanpa dalil Allah ta'ala berfirman Ya'ilatina aman wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian bertanya tentang berbagai hal Jika dijelaskan kepada kalian Akan menyusahkan kalian Dan dan jika kalian Taz'alu anha Pertanyaan tentangnya ketika Al-Quran masih diturunkan Akan dijelaskan kepada kalian Maka ingat Apa yang tidak Allah jelaskan artinya Afallahu anha Allah memaafkannya Dan Allah maha pengampun lagi maha Dan halib Dan maha lembut Hal-hal tersebut telah ditanyakan oleh sekelompok orang sebelum kalian Kemudian jadilah mereka kafir dengannya Tentang Ayat ini Ayat ini sebagian ulama Menjelaskan bahasanya Ayat ini adalah Ketentuan ketika Wahyu masih turun Setelah wahyu turun Setelah wahyu berhenti Dengan wafatnya nabi Maka Muatan pokok dari ayat di atas Dalam di atas Itu tidak berlaku Orang boleh saja bertanya Karena tidak akan ada Perubahan hukum. Namun di sini menarik Ibnul qayyim mengatakan, "Wala yang kote hadil ayati. Hukum ayat ini tidak berakhir dengan wafatnya Nabi. Bala yang lil abdi ayat ta'arad dan amma in badalah saahu. Oleh kerana itu, tidak sepatutnya seorang hamba menerubuskan diri. Soal bertanya Hal-hal yang jika Dijelaskan kepadanya akan menyusahkannya Namun tidaklah dia Mencari apa yang Allah biarkan Apa yang Allah maafkan semaksimal mungkin Dan mengambil Maaf dan pembiaran Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dalil yang keempat sabda Nabi SAW apa yang Allah halalkan di kitabnya maka itu halal apa yang Allah haramkan maka itu haram dan apa yang Allah diamkan maka fawafun artinya Allah maafkan terimalah ya, afiyah dari Allah afiyah artinya ya, tidak dicerbuskan dalam kesusahan Jadi, maka kalau dimaafkan berarti kamu Kemudian akan tertimpa kesusahan, maka terimalah Afiyah Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah lupa dengan sesuatu yang memang perlu disampaikan. Kemudian Nabi membaca ayat ini, wa maka nafkah bukan nasiyah dan Tuhanmu tidaklah lupa. Surat Maryam ayat 64. Entahnya dihadkan oleh Al Bazar. Al Bazar mengatakan salahnya Saleh. Dinasahai oleh Al-Albani Kemudian sabda Nabi SAW Muslim yang paling besar dosanya Adalah orang yang bertanya tentang sesuatu Yang Belum diharamkan Lantas sesuatu itu diharamkan Gara-gara pertanyaannya Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Ibn Abbas Suratullah anhuma mengatakan Adalah orang-orang jahiliyah Mereka mengkonsumsi sejumlah hal Dan membiarkan sejumlah hal Takar tuan karena merasa cici Lantas Allah mengutus Nabi-Nya saw dan menurunkan kitabnya menghalalkan yang Allah halalkan mengharumkan apa yang Allah haramkan Maka apa yang Allah halalkan maka itulah halal. Apa yang Allah haramkan itu haram dan apa yang Allah diamkan maka itu artinya Allah maafkan. Tentu sisi pendalilannya adalah mahadus syahidnya adalah. Pemasak kata anu fawwah Kemudian ibnu Abbas membaca firman Allah Taala: Kullu aji tu fimauhiyaila yah muharromah. Katakanlah tidaklah aku jumpai dalam bahyo yang diturunkan kepadaku satu hal yang haram dan seterusnya. Dikatakan oleh Abu Dawud. Kemudian Yustasana dikecualikan dari kaidah ini Yustasana dikecualikan dari kaidah ini dua poin Yang pertama perkara adat yang tidak murni adat Itulah setelah perkara adat yang ikhtarona bergandeng atau melekat padanya Mah unsur yang menjadikan perkara adat tersebut menurut syariat diperintahkan atau dilarang Ya, maka makan perkara adat Makan dengan tangan kanan Yang diperintahkan Misalnya Wahadil istisnah dan pengecualian ini Diungkapkan oleh sebagian ulama Dengan redaksi sebagai berikut Al aslu fil adat Hukum asal adat adalah halal Kecuali yang dikecualikan oleh syariat Atau dibatalkan oleh syariat Atau diharamkan oleh syariat Dasaqan hal di atas fa hunaka nawani maka ada dua macam apakah adat yang keduanya tidaklah mengambil hukum halal fal ahaduma yakunu fisyai' bahkan yang satu menurut syariat diperintahkan yang kedua menurut syariat dilarang wa ilaika wa berikut ini wa ilaika fi dan berikut ini penjelasan hal itu No, yang pertama perkara adat yang melekat padanya satu unsur yang menjadikannya diperintahkan menurut syariat wadhali kadal hal tersebut anal adat bersebut perkara adat itu berubah menjadi perkara ibadat yang diperintahkan menurut syariat min jihad dihidyanin mukallafi dari sisi mukallaf melakukan perkara adat tersebut dalam bentuk yang diizinkan oleh Allah Wadhali kadanglah tersebut Ila sayyaroha Manakala mukallaf Menjadikan perkara tersebut Terbebas dari Kepentingan dirinya Watalakoha Dan dia menyikapinya Dengan menerima Wal imtisal dan taat Syatibi mengatakan Perkara semuanya Jika diniatkan dengan perkara adat tersebut Melaksanakan perintah Allah maka dia bernilai ibadat. Maka caranya apa? Dia hilangkan kepentingannya. Dia hilangkan kepentingannya. Niat ya, kepentingannya dia hilangkan. Kemudian dia ganti dengan imtisal, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pakala tidur itu Kalau niatnya saya cuma sekedar ingin tidur. Itu hifzi nafsihi. Kadia adat. Tapi kalau tidur itu dia aktivitas tidur itu dia hilangkan dari dirinya hatun nafsihi kemudian dia ganti dengan imtihan. Dia ganti dengan imtihan. Saya tidur karena ya, saya akan bangun di akhir malam. Ya, maka jadilah tidur tadi yang semula adat menjadi ali ibadat. Fa al'adat min hadhihi al maka apakah adat dari sisi ini yasmaluha ma'nan ibadah tercakup dalam pengertian ibadah atau termasuk ibadah Terjemah bebasnya maka apakah adat dari sisi ini termasuk ibadah Fatakun hadhil adat maka apakah adat ini dalam kondisi di atas mundaghijah tercakup di bawah al makna al-musamma al-wasail lil ibadat. Ibadah dalam makna yang luas. Itulah ibadah dalam definisinya Ibnu Taimiyah. Ya, nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridai oleh Allah berupa ucapan dan perbuatan, tersembunyi di dalam hati atau terlihat pada anggota badan. Maka definisi Ibnu Taimiyah ini bukan definisi ibadat dalam bab pembahasan bid'ah bukan definisi ibadah dalam pembahasan bid'ah. Demikian juga bukan definisi ibadah dalam pembahasan syirik. dalam pembahasan asyirku yaitu memperibadah ee memberikan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah ahli definisi ibutamia di atas adalah ibadah dalam makna yang luas. Al-musamma al-wasi'lil ibadat Dan dalam, dalam masalah ini Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tidaklah engkau Mengeluarkan Membelanjakan harta Engkau niatkan dengan pembelanjaan harta tersebut Wajah Allah Illa ujir tabiha Kecuali kau mendapatkan ganjaran karenanya Sampai-sampai suapan -sampai yang kau letakkan Di mulut istrimu Padahal ibadah tersebut kerana menafkai istri dan memberikan makan pada istri perkara adat Ila akan tetapi hadil adat Perkara adat ini iktarna biha Melekat padanya niat takarob kepada Allah Maka jadilah perkara adat ini biha nazar Dari sudut pandang ini ibadah yujarul alaiha Yang seorang itu diberi pahala karenanya Maka dengan ini diketahui bahasanya sah menurut syariat Mendekatkan kepada Allah dengan melakukan satu perkara adat Namun ingat dari sisi menjadikan perkara adat tersebut Sarana yang mengantarkan kepada tujuan syariat Wadhalika dan hal tersebut dengan syarat Meyakini bahasanya perkara itu pada asalnya adalah Pada adatnya dan asalnya adalah mubah kita yakin ini bahwasanya tidur pada asalnya mubah. Tidur itu sendiri bukan ibadat. Namun karena diniatkan sebagai sarana untuk bisa tahajud di akhir malam maka dia menjadi ibadat. Dan macam yang kedua adalah apakah adatnya Berganding padanya satu unsur yang menjadikannya terlarang menurut syariat. Ima boleh jadi karena perkara adat tersebut Di antara hal yang diharapkan oleh syariat Atau dilarang oleh syariat Semacam perkara adat Yang tergolong maksiat Dan hal yang terlarang Contohnya memakai Sutra dan emas bagi laki-laki Minum khamar dan Minuman yang memapukan yang lain Minuman itu perkara adat Perkara adat Ketika dia itu adalah muskirat Hal yang memapukan Maka ini menjadi perkara adat yang maksiat Ma'imadan boleh jadi yang kedua Perkara adat yang terlarang Yang jenis yang kedua Karena perkara adat tersebut syarat menjadi sarana yang mengantarkan kepada hal yang haram Semacam safar dan perjalanan Menuju tempat-tempat yang hina Wadah urin fasad dan rumah-rumah keusakan. Kemudian yang ketiga wa'ima boleh jadi perkara adat tersebut indirat tercakup perkara adat tersebut di bawah pengertian bid'ah. Kapan itu perkara adat itu jadi bid'ah? Waktu yaku' ini terjadi perkara adat itu jadi bid'ah yaku' terjadi. Min jihad ini Perhatikan baik-baik Min jihadid tikhlatil adati Fidatihah ibadatan Manakala perkara adat tersebut Fidatihah itu sendiri Perkara adat itu sendiri Dijadikan sebagai ritual ibadah itu sendiri Bukan sebagai sarana ibadah Namun jadikan itu ibadah itu sendiri Bukan sarana atau mendekatkan diri kepada Allah Namun itu sendiri Diakini sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah ya, Maka orang pakai, ya, pakai Pakaian Perkara adat Makan makanan Perkara adat Maka dia bisa bernilai ibadah dengan Karena niat dan sarana Karena niat dan sarana Makan supaya Nanti ya, Kuat ya, Kuat jalan untuk pergi menuntut ilmu Untuk sholat dan yang lain Namun ketika orang berkeyakinan bahasanya Semata-mata makan gudeg itu berbahala nah, Itu bid'ah Semata-mata makan gudeg itu berbahala Makin sering makan gudeg berarti tambah sholat nah, Itu itu bid'ah Tidak boleh tapi makan gudeg Makan gudeg dengan niat nanti Supaya uh, Solatnya Baca Qurannya bisa Lancar, tidak lemes Berpahala Berpahala Maka dia perkara adat Itu bernilai ibadah Karena sarana Ini, Sarana Diniatkan dengan niat Yang benar kalau perkara adat itu sendiri dijadikan sebagai takarob kepada Allah, alat untuk dijadikan sebagai kupah alat untuk mendekatkan kepada Allah, maka itu bid'ah. Ya, jadi sisi bid'ahnya manakala perkara adat tersebut itu khalil adat fitrah ibadatan, that perkara adat tadi dijadikan sebagai ibadah dan yang kedua menjihad dari sisi al-khutbihah an-nidhamiddin manakala keluar dengan perkara adat tersebut dari atuan agama keluar dari aturan agama wahad adat ini akan datang penjelasannya dalam kaidah al ihdas, mengada-ada daripada adat bil maşyakoh dengan kesusahan wal ibadat. Dan ini adalah kaidah al hikoh berikutnya. Maka, apakah adat terjadi bid'ah dari dua sisi, dari dua jalur, boleh jadi karena perkah adat itu sendiri dijadikan sebagai ibadat, atau orang, dengan itu dia keluar dari atuan agama. Nikah itu perkara adat Hukum asalnya Boleh-boleh ya, saja Orang menikah boleh Orang tidak menikah boleh ya, Tapi ketika orang itu Meninggalkan menikah dengan maksud ya, Dengan Maksud itulah kesucian Itulah kemuliaan ya, Maka itu Dia tinggalkan Dengan perkara adat dia tinggalkan Nidhamuddin ya. Aturan baku dalam masalah Agama Maka jadilah itu bid'ah Jadilah itu bid'ah Wabithalika Maka ini mesti diketahui Pasal perkara adat Baik murni adat Atau tidak murni adat Tidak lepas dari tiga rincian yang pertama apakah adat tersebut tata jawab terbebas dari indikator perkara, maka tetaplah apakah adat tersebut dalam kondisi itu alal asli sebagaimana hukum asalnya yaitu diizinkan dan dihalalkan dan apakah adat bagian ini tidak ada pintu bid'ah di dalamnya sama sekali tidak ada bid'ah di dalamnya sama sekali yang kedua, jika perkara adat tersebut bergandengan pada perkara adat itu ma satu unsur yang menjadikan perkara adat tadi diperintahkan menurut syariat, maka pada saat itu perkara adat itu tan dari itu tercakup di di bawah definisi dan pengertian ibadah Yaitu ibadah dalam makna yang luas kapan itu itaqtawana bil ityani bil adati manakala pergandengan dengan pelaksanaan perkara adat itu niat yang baik, niat yang benar atau dia menjadi sarana mewujudkan satu hal yang diperintahkan oleh syariat wal dan bika'adat di di bagian yang di kategori yang kedua ini juga tidak ada pintu masuk bidah di dalamnya dari sisi dia satu mengingat dia satu hal yang diperintahkan Lakin akan tapi Kot boleh jadi Masuk padanya unsur bid'ah dari sisi yang lain Contohnya Safar ke Madinah setelah selesai menunaikan ibadah haji ya, Yu'adu dinilai sebagai sarana yang diperintahkan Menurut syariat Sehingga pergi ke Madinah Dalam rangka pergi ke Masjid Nabawi Status hukumnya ala sablina tebi Dianjurkan Wadahli keadaan itu dianjurkan Min ajri dalam rangka ziarah Berkunjung ke masjid Nabi SAW Salat di dalamnya Dan Wa salam ala kabri asyarif Dan memberikan salam kepada Nabi Di kuburnya yang mulia Akan tetapi Siapa yang meyakini wajibnya safar Siapa yang meyakini Wajibnya pergi ke Madinah Bagi jamaah haji Ya, bahkan haji itu tidak sah jika tidak ya, ke Madinah. Ya, atau ya, nilai ibadah haji itu Tidak sempurna kalau tidak pergi ke Madinah. Mutajid beralasan dengan hadis palsu yang bunyinya siapa berhaji ke Ka'bah namun tidak mengunjungiku di Madinah, maka dia telah kurang ajar kepadaku. Maka sesuatu yang mustahab Ini jadi bid'ah Karena itikad Fahada Maka hal ini yang tercakup Dalam pengertian bid'ah dari sisi Meyakini wajibnya sesuatu yang tidak Diwajibkan oleh syariat Semula dianjurkan oleh syariat ya, Namun karena Dia kini wajib ya, Mempengaruhi uh, Nilai Ibadah haji Maka yang mandub ini yang dianjurkan ini berubah menjadi satu hal yang terlarang. Kategori yang ketiga, Perkara adat yang melekat padanya satu unsur yang menjadikannya terlarang menurut syariat. Maka jadilah apakah adat tersebut ini idzin pada saat itu terlarang. Kapan itu tadi telah disebutkan ada tiga cara. Yang pertama, inna wa'tan nahyu anha, jika memang terdapat larangan. Dari syariat Larang ada syariat untuk memakai sutra bagi laki-laki misalnya Atau Dia menjadi sarana menuju satu hal yang terlarang menurut syariat Dan ingat tidaklah mesti sesuatu itu terlarang Tidaklah mesti dia bid'ah Yang terlarang itu tidak hanya bid'ah Maksiat itu terlarang, bid'ah juga terlarang Kalau sesuatu itu terlarang Tidak mesti dengan stempel bid'ah Ithka'na innaha perkara tersebut Kota boleh jadi Min sejenis maksiat Kota kunu dan boleh jadi Bagian dari jenis bid'ah Walhasil kesimpulannya Perka adat yang terlarang dalam syariat Innama takunu hanyalah Bid'ah Ithaka'na Jika perkara adat tersebut tercakup Dalam pengertian bid'ah menurut agama Jika tidak Maka boleh jadi terlarang makroh Boleh jadi terlarang Haram karena makziah dan tadi tercakup dalam adat itu tercakup dalam pengertian bid'ah dari dua jalur manakala dijadikanlah mereka adat itu sendiri sebagai ibadat atau dengan dengan perbuatan adat yang dia lakukan itu dia merusak tatanan agama kemudian Al-Amr al-Thani Poin yang kedua yang merupakan pengecualian dari kaidah. Tilkal Masail itulah sejumlah masalah Yang terjadi padanya kebingungan dan kebimbangan Apakah dia min qabilil adat Adalah jenis adat yang murni adat Atau sejenis adat Bagian dari jenis adat yang tidak murni Fadil Masail masalah-masalah ini Hasba mata maka sesuai dengan keterangan telah lewat kotan dari juta tahadil kaedah maka boleh jadi tercakup dalam kaedah ini karena dinilai perkara adat yang murni adat maka lelatan dan boleh jadi tidak tercakup di bawah kaedah ini walaupun kandhan hal tersebut dihasabi natal tergantung sudut pandangnya ketika dia menguatkan ini perkara yang dibimbangkan atau diperselisihkan. Ya, dibimbangkan dan diperselisihkan. Apakah dia perkara adat murni ada, ulama yang berpandangan demikian maka akan memasukkannya ke dalam bab ini. Hukum asalnya boleh. Menurut ulama yang menilai itu Bukalah adat yang murni ada maka nanti ya, tentu tidak memasukkannya di bab ini, tergantung sudut pandang Sang ulama Untuk perkara yang memang Tarabdud Memang diperselisihkan Dipimbangkan Akhirnya diperselisihkan Dipimbangkan Akhirnya kemudian diperselisihkan Kemudian khulasa kesimpulannya Maka mungkin anujmil kita ijmalkan, kita globalkan. Alkalah pembahasan tentang masalah adat dengan kita katakan bahasanya perkara adat itu tiga macam. Yang pertama perkara adat yang murni adat. Wahani dan ini takhtas hubiah khusus tentang kategori ini. Berlaku kaedah hukum asal adat adalah halal. Maka hukum perkara adatnya adalah mubah. Dan peka adat yang murni adat ini tidak ada pintu bid'ah di dalamnya sama sekali. Yang kedua peka adat yang tidak murni, maka peka adat yang tidak murni tidak tercakup dalam kaidah hukum asal adat adalah halal. Maka dia terkecualikan dari kaidah non-hukum peka adat ini. Anahak takku numat Boleh jadi dia diperintahkan, boleh jadi dia dilarang. Wah anat ibtidah dan bahasanya bid'ah itu boleh jadi terjadi padanya. Wahad al isytnak dan pengesalan ini kadalat alaihi ditunjukkan oleh lanjutannya kaedah bahasa hukum adat adalah halal ilma abtolahushariq kecuali yang dibatalkan oleh syariat. Kemudian yang ketiga perkah adat yang muhtamilah yang mungkin begini mungkin begitu. Itulah perkara adat yang diperselisihkan apakah dia murni perkara adat ataukah tidak murni perkara adat. Maka ini adalah mahalul bahsan wal adalah ruang untuk mengkaji dan mentelaah. Wallahu taala a'lam. Maka misalnya nabi itu punya kebiasaan ketika uh, haji atau kaumbrah itu masuk ke masjidil haram lewat jalur tertentu lewat jalur tertentu tepatnya jalurnya jalur timur timur masjid yeah. maka apakah kebiasaan nabi kesukaan nabi kalau uh, haji atau kaumbrah itu pakai jalur tertentu ini mimbabil adat atau mimbabil ibadat Ulama berselisih pendapat Ulama berselisih pendapat Tadi mengatakan itu karena Menurut Nabi itulah yang paling nyaman Jalannya ketika itu Namun kalau sekarang Yang nyaman lewat jalur barat ya Atau jalur selatan ya, Tidak perlu Muter memaksakan diri Untuk harus dari jalur timur Lain halnya kalah Yang menilai itu adalah ibadat Kemudian kaedah yang ke-25 mengada-ada dalam perkah adat dengan masyarakat Dengan menyusahkan diri dan ibadat Makna kaedah ini Bahasanya bid'ah dalam bab adat Inamiyadkhulu adalah masuk atau terjadi e, Finaw'in mu'ayyan pada untuk jenis tertentu dari perkah adat Yaitu perkara adat yang tidak murni adat Itulah perkara adat yang melekat padanya Unsur yang menjadikannya diperintahkan Atau dilarang oleh syariat Dan bid'ah dalam perkara adat ini Terjadi dari dua jurusan Dari dua sisi Yang pertama imam boleh jadi Terjadi bid'ah Bifi'li hadil adat Ketika mengerjakan perkara adat tersebut Karena dengan dengan melakukan pakat adat tersebut khujut 'ala dinuddin berarti keluar dari tatanan syariat melakukannya itu adalah bentuk keluar dari tatanan syariat dan bentuk penentangan terhadap syariat yang lus ini yang pertama kemudian yang kedua bi'antu ja'al hadil adat manakala pakal adat tersebut dijadikan maka adat itu sendiri sebagai ibadat hadam mayumkin inilah yang mungkin dijelaskan secara global adapun penjelasan alasab li tafsir secara rinci maka bid'ah itu bisa terjadi pada perkara adat min khom sati au juhid dari lima sisi Sisi yang pertama Ayah Sula bihadil adat Terwujudlah dengan melakukan perka adat tersebut Pengharuman apa yang Allah halalkan Pengharuman terhadap hal-hal yang mubah yang Allah halalkan Maka jadilah ini satu jenis hulu kelebihan yang terlarang dalam agama Di antara contohnya adalah kisah tiga orang dari Anas bin Malik radhiallahu anhu beliau mengatakan, datanglah tiga orang ke rumah para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi di dalam rumah. Tatkala dikabarkan kepada mereka ibadah Nabi ketika di rumah demikian demikian, seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi itu sedikit. lantas mereka mengatakan, di manakah kita dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kalau Nabi sedikit seperti itu wajar. Karena Nabi telah Allah ampuni wa mata Allah telah ampuni dosa yang dulu dan belakangan Sedangkan kita enggak Maka itu tidak cukup kalau untuk kita Maka yang satu mengatakan Aku akan sholat malam Sepanjang malam selamanya Yang kedua mengatakan Saya akan puasa dahar Puasa setiap hari dan tidak pernah berbuka Kalau ini perkara ibadat Mana yang perkara adat Nah ini yang, orang yang ketiga Orang yang ketiga Itu perkara yang berkara adat Pernikahan <tuh> Wakala akhar Yang ketiga mengatakan Aku akan meninggalkan perempuan Dan tidak menikah selamanya Ini perkara adat Menikah dan tidak menikah Perkara adat Namun tidak menikah Dalam pengertian kemudian Hulu ini, Karena ada unsur hulu di dalamnya ada unsur sikap berlebihan Di dalamnya Karena menganggap bahasanya Perkara Menikah itu Tidak menikah itu adalah kesucian Kemuliaan Maka ini hulu Maka ini perkara adat Ini perkara Adat Yang, yang Kemudian jadi Bidah karenanya Datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, kaliankah yang mengatakan demikian dan demikian? wallahi demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Ini rasa takut itu berkenaan dengan amal hati dan takwa itu berkenaan dengan amal akhiriah. Maka, maka Nabi adalah orang yang paling hebat amal hatinya dan orang yang paling hebat amal lahiriahnya meskipun demikian aku berpuasa dan kadang tidak puasa sholat dan kadang tidur dan ada waktu untuk tidur dan aku menikah bahkan menikahnya bukan imroatan namun anisa ah. menikahi banyak perempuan maka siapa yang membenci sunnahku maka dia bukanlah bagian dariku Maka sisi, sisi al-adatnya, sisi pendalilannya adalah pada orang yang ketiga Dia meninggalkan perkara Perkara adat Yaitu pernikahan Namun ada padanya pengharuman terhadap apa yang Allah halalkan Ada padanya unsur hulu berlebihan Sebab hulu kenapa? Karena dia menilai itulah kemuliaan Itulah kesucian dan kenapa, Kenapa? apa bermasalahnya Karena bermasalahnya adalah dia merasa dengan hal tersebut Mengambil posisi yang lebih tinggi daripada posisi Nabi Satu hal ya, tidak Nabi lakukan Dan itu, itu lebih bagus daripada apa yang Nabi lakukan Nah, di situ sisi bid'ahnya Kemudian, bentuk yang kedua adalah mendekatkan kepada Allah dengan melakukan perkara, ibadat, perkara adat itu sendiri. Karena perkara adat mata jika dijadikan adatnya itu sendiri sebagai ibadat, maka dia bagian dari jenis bid'ah. Di antara contohnya adalah beribadah kepada Allah dengan diam. Dengan diam menjadikan semata-mata mokok bicara sebagai ibadat. Dia merasa beribadah, mendapatkan ganjaran dengan dengan diam Maka ini bid'ah Ini bid'ah Meskipun bicara itu mubah, tidak bicara itu mubah Dan Jika dia merasa tidak bicara itu berpahala Semata-mata tidak berbicara itu berpahala Ini, ini bid'ah Karena tidak berbicara itu berpahala Manakala tidak berbicara hal-hal yang jelek Nah itu ya, Tidak berbicara Hal-hal yang dilarang oleh syariat Dan mengatakannya Dan tidak mengucapkannya Dan itu bernilai ibadah Dan semata-mata Tidak berbicara Diam ansih Kata dalam bahasa Indonesia Semata-mata diam Itu jadikan sebagai amal soleh Ya penambah pahala semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Nah ini jadi bid'ah. Atau beribadah kepada Allah dengan berdiri dan tidak mau duduk. Wal-kiam dan berdiri tanpa mau duduk. Sebagaimana kejadian di masa Nabi yang dilakukan oleh Abu Israel. Karena Nabi Alaihi Wasallam melarangnya. Demikian juga memakai pakaian tertentu. Dan dinilai itu adalah ibadah. Sebagaimana dulu di masa silam para orang, orang sufi menjadikan pakaian jenis wol, kasal itulah ibadah. Ya makani bid'ah. Ini adalah bid'ah. Tak kemudian semata-mata semata-mata memakai pakaian batik itu dinilai berpahala itu bid'ah. Maka pakaian batik itu berpahala dari sisi menutup awatnya Bukan dari sisi semata-mata Maka pakaian batiknya Untuk tadi saya contohkan Makan kudet semata-mata-mata kudet Itu jadikan sebagai ibadah Takau kepada Allah Tambah ganjaran Tambah banyak kudetnya, tambah besar ganjarannya Maka Itu pita Kemudian yang ketiga Dengan perkara adat tersebut Kesumpaan dengan Orang-orang kafir Atau mencocokkan perbuatan Orang-orang jeliyah ini, karena, di, karena Penulis Al-Jiza Ini punya kaedah Semua bentuk menyerupai orang Orang kafir adalah bid'ah Dan kaedah beliau ini Fihin Allah Yang tepat tidak demikian Yang tepat Tidak demikian sehingga Poin yang ketiga ini Tidak tepat Tidak tepat Kamu afokal kesempatan Mencocok orang kafir Dalam hari raya mereka Mencocok orang kafir Dalam hari raya mereka Ikut merayakan Natalan, beliau itu bid'ah. Alasannya, karena mencocoki orang kafir, kufihi Natal. Jadi kaidahnya, tidak semua terlarang itu harus dengan label bid'ah. Ya, tadi ya kita baca perkataan beliau sendiri, tidak semua perkara terlarang itu harus dengan label bid'ah. Dan meratapi mayit, yang ini merupakan perbuatan jahiliyah mengatakan meratapi mayit itu semata-mata meratapi mayit itu bid'ah فيه نظر Kaedahnya tidak semeye terlarang itu bid'ah meratapi mayit maksiat itu sebesar kecuali manakala menjadikan maksiat sebagai ibadah kepada Allah Maka itu jadi bid'ah karena menjadikan maksiat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang Syiah menjadikan zina dengan nama nikah mutah sebagai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang Syiah menjadikan bohong dengan nama taqiyah sebagai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bid'ah. Menjadikan maksiat itu sendiri Sebagai takarup kepada Allah <k Beyoncekemban> Ya maka Poin yang uh, poin yang ketiga Tidak kita sepakati Dan poin yang kelima Itu juga ya, nampaknya Tidak bisa kita sepakati Paling keempat Paling keempat juga ee, bermasalah Antuf <tuh> <tuh> ala hadil adatu Ini, Perkara adat tersebut dilakukan Ala wajil ilzam Dalam bentuk dipaksakan Ini Kalau dipaksakan berarti ada dua unsur Ada pihak yang memaksakan Dan ada pihak yang dipaksa Atau iltizam Ini iltizam itu artinya Satu pihak saja Mengharuskan diri sendiri ilzim ataupun iltizam dipaksakan atau iltizam, komitmen dengan diri sendiri Tuna tunamusawirin syairin tanpa ada pembenar dari syariat kenapa beliau bisa bilang itu bid'ah karena dalam tindakan tersebut terdapat menyerupai syariat dalam hukumnya menyerupai syariat dalam hukumnya Itadilzam bishay, keida yang beranot, alilzam bishay ini nama yang khasan bishari. Menghaluskan sesuatu itu kekhususan cakiat. Dan ini itlok semacam ini satu hal yang tidak tidak pas. Nanti orang tua yang mengilzamkan anaknya bangun tidur wajib nata. Tempat tidur terlebih dahulu. Setiap pagi nanti uh, masuk di Ilzam. <tuh> <tuh> ilzam bishayin uh, nama wakas bishale. Ilzam penguasa untuk berhenti di lampu merah. Ilzam itu dipaksakan. Ngayal, dihukum e, Maka e, Tentu tidak pas Kalau semata-mata iltizam Atau iltizam Dengan sesuatu Perkara adat Orang memajibkan dirinya sendiri Dengan satu perbuatan e, Orang Indonesia iltizam Pagi harus mandi Suri harus mandi, iltizam pokoknya harus mandi disempat-sempatkan betul-betul komitmen luar biasa kan? E, komitmennya demikian luar biasa e, kalau gak sempat bahkan dikodok sempat dikodok pagi gak sempat mandi ya sudah dulu mandi kodok mandi pagi e, sore gak sempat mandi badan malam mandinya kenapa kodok mandi sore kan eh? Iltisam yang luar biasa Apakah kita katakan bid'ah? Tidak Maka Semata-mata ilzam dan iltizam itu bukan bid'ah Kecuali jika ilzam dan iltizam Di sini Ada sesuatu yang Tidak logis Ada kemudian etikot-etikot yang Tidak benar Nah kalau kemudian iltizamnya orang Indonesia mandi pagi ya, Karena Supaya kemudian badan segar Menghilangkan keringat Itu logis Maka iltizam di sini tidak masalah Tapi jika iltizamnya itu Tidak logis ya, Atau kerana ada Iktiqat-iktiqat yang tidak Benar Maka, nah itu baru kemudian baru bermasalah. Maka dia kini kemudian mandi pagi itu punya ganjaran begini-begini. Nah itu baru baru bermasalah. Namun jika alasannya logis, Iltizam ini dengan alasannya logis maka ada masalah. Atau kemudian pihak-pihak pertempuran mengilzamkan untuk melakukan satu hal. Dengan alasan yang lagi maka tidak masalah Sekolah mengilzamkan Siswanya masuk jam 7.00 nah, Itu ilzam Telat ada hukumannya Tidak ya, bid'ahat Tidak bidah. Pihak sekolah mengilzamkan Siswanya untuk pakai Seagam dengan warna demikian Ini ilzam ini ilzam jadi itu tidak beda. Ini kan alasan logis apa kerapian kemudian latihan kedisiplinan dan semacam itu. Dan kerana itu, kata beliau, al ilzam bi she'ina ma wa qasin bi shar' fihi naddah. Bagi <tuh> uh, kami seludan beliau contohkan semacam wa dul mukusi adanya baca pada muamalatin nas dalam muamalah al wajihen dalam bentuk menyerupai kewajiban zakat ini ilzam dari pemerintah atau ilzam dari penguasa Ya, maka Bila katakan Penguasa yang mewajibkan pajak ya, Atau mewajibkan mukus Mukus itu lebih tepat B jukai Maka bila katakan fi um, um, fi mu amalat Dalam jual beli Ekspor impor Maksudnya barang ke satu daerah ya, Satu wilayah Dan itu harus ya, Seperti keharusan zakat Bila bilang benda ya, kalau ini dimasukkan dalam bab yang terlarangkan Ini kedaliman Maka tidak masalah Tapi memasukkannya sebagai bab bid'ah Ini yang masalah Tidak semua yang terlarang itu harus dengan bentuk Harus dengan stempel bid'ah Kemudian Pengangkatan posisi-posisi mulia Semacam mufti Qabi Atau imamah Jadi penguasa matla yaslalah, orang yang tidak layak, orang yang tidak kapabel dengan cara pewarisan. Masa penguasa dalam bentuk kerajaan, sistemnya ta'rif, pewarisan belakangkan bid'ah. Nah, maka uh, maka ini sama, maka ini iltizam. Iltizam dari orang-orang tersebut. Untuk kemudian atau ilzam dan iltizam di sini harus anak saya yang mewarisinya dan melanjutkannya tanpa melihat kapabel atakah tidaknya maka menilai ini sebagai ini bermasalah karena orang yang tidak kapabel dan diberi kedudukan yang mulia atau sepot betul ini bermasalah Tidak boleh tidak sejalan dengan syariat namun ini dikasih cap bid'ah Maka ini e, Tidak benar Kemudian e, Bentuk yang kelima Bentuk yang kelima juga Fihi syaih e, Bentuk yang kelima adalah Ayah sulat tawujud Fifi'li ahadil adat dengan melakukan Perka adat tersebut Perubahan terhadap Terdapat perubahan terhadap Tatanan agama yang permanen Atau perubahan terhadap Hudud Hukuman syariat yang telah Baguh, yang telah ditentukan Semacam menjadikan Penjara sebagai Hukuman kasus pencurian Atau menjadikan Hukuman zina adalah Denda finansial Maka ini pelanggaran syariat Betul Ini Adalah dia Pelanggaran syariat orang yang harusnya potong tangan Malah penjara, ini pelanggaran syariat Dan ini adalah kufur Ini adalah Diantar bentuk kekufuran Kufur asghar atau kufur akh Parlemen yang jelas itu kekufuran Dan zina yang harusnya Cambuk dan atau rajam Kemudian cuma denda ini Bayar denda finansial Betul ini pelanggaran syariat ini diantara bentuk kufrun Bentuk kekafiran <coughs> Namun kemudian uh, Namun apakah ini pita Ye, Maka ini semata-mata semacam ini pita Maka tidak pas Ye, Pita itu Sebagaimana dihadis Fisya'ina hadah Siapa menakdazah fi'am berida hada, ayfi sya'ina hada. Siapa yang memang ada ada dalam ushan kami ini, itu syariat kami. Artinya itu dianggap syariat. Itu diakini syariat. Malaysia minu padahal bukan syariat. Maka itu bid'ah. Maka potong tangan untuk pencuri diganti penjara itu bid'ah mana kalah? Itu diakini syariat. Itu diakini syariat. Bahasanya yang sejalan dengan syariat pencuri itu cukup dipenjara saja nah ini bid'ah tapi jika tidak ada unsur fi amrina hada unsur fi amrina hada padahal unsur ini telah ditegaskan oleh penulis di bagian awal kitab ini di antara kemudian sisi apa kritikan untuk ee Konsep bid'ahnya jizah ni di depan Itu menegaskan bid'ah itu harus fi'amrina, fi'ishalina. Namun di belakang ditetakan uh, rincian beliau lupa dengan kaedah itu. Kaedah bahasanya harus fi'amrina hada, fi'ishalina hada dinisbatkan kepada syariat. Kalau orangnya tidak menisbatkannya kepada syariat maka pelanggaran adalah pelanggaran. Tuan tidak harus dikasih stempel bid'ah. Maka inilah lima bentuk terhad dengannya bid'ah dalam perkah ada. Dan lima bentuk ini kembali kepada dua makna. Yang pertama, manakala perkah ada itu dilakukan dalam bentuk ta'abbud biha, Beribadah dengannya, bid'ah tiha pada zatnya. Berkara adat itu dijadikan sebagai ibadat Yang kedua Antuf ala adatu Manakala berkara adat ini uh, Dilakukan berkara adat ini La ala wajib ta'bud ta Tidak dalam rangka ta'bud ta Padahal Bita itu harus dalam rangka ta'bud ta Bita itu dalam rangka ta'bud ta syar Dalam syariat kami ini dan orang menjalankan beribadah dengan menjalankan syariat. Inamiyah suluhiha namun terwujud dengannya keluar dari tatanan agama. Memasyaqah atau menentang hukum syariat. Oh, berarti masaqah tadi di di judul kaidah maknanya menentang. Karena masaqah li hukum syariat di judul, judul kaidahnya Al-Ihdas fil ibadat fil masyakah wal ibadat Al-Ihdas membuat bid'ah dalam berkah adat bil masyakah itu menentang syariat, maksudnya keluar dari tatanan syariat wal ibadat dan dalam rangka dan menjadikan berkah adat itu sendiri sebagai ibadat maka kalau Al-Ihdas fil adat dengan fil adat e, bil ibadat maka itu benar Tarikala bil masaqah bil masaqah li hukum syariat nampaknya yang beliau maksudkan dengan masaqah itu adalah poin 3, 4 dan 5 eh yang beliau maksudkan dengan masaqah li hukum syariah adalah wajih thalith rapeh dan khamis makfihi nadh dan dan yang beliau maksudkan dengan Al-idaz fil adad bil ibadat Itu al-wajah al-awal wa thali Maka itu benar Yang pertama adalah Hulu Dan yang kedua adalah Menjadikan ibadah itu sendiri sebagai Bentuk adat itu sendiri Sebagai ibadah Namun jika tadi beliau punya istilah khurud ala nizamuddin keluar dari tatanan syariat. Nah, keluar dari tatanan syariat jika yang dimaksud keluar dari tatanan syariat itu adalah al-hulum. Maka betul. Dan bentuknya adalah sudah dalam al-wajah al-awwal. Wahadan makna yani tatua pengertian ini, dua pengertian ini tercakup dalam sabda Nabi. Man adda safi amrina hada, siapa yang mengada ada dalam perkara kami ini, malas minum sesuatu yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Wa madna amrina, dan yang dimaksud dengan amrina adalah fi syari'ina dalam syariat dan agama kami dan maknanya adalah disandarkan kepada agama sesuatu yang bukan bagi bagian-bagian darinya dan dalam poin yang kelima demikian juga poin yang keempat poin yang ketiga maka di situ tidak ada penyandaran kepada syariat oh, ayo kemudian menetapkan eh, pencuri itu penjara dia tidak mengatakan itu syariat ini hukum Belandanya seperti ini ya. Dan kita pakai hukum Belanda Masuk penjara ya. Untuk katakan ini hukum Belanda Ini hukum kolonial yang masih kita pakai Di penjara ya. Jika demikian yang dikatakan oleh pelakunya Dan ditegaskan oleh ya, Para pelakunya Maka ya, Tidak tepat kita katakan itu fizarina, karena tidak ada hidupah fizarina. Dia hidupahkan hukuman penjara itu dia hidupahkan ke mana? Hukum kolonial, hukum Belanda. Bayi cemas ini maknanya dan dua makna ini tercakup oleh aslun wahid satu satu asal satu kaidah. Ta'alukul khitabu asya'i Bi hadal adah Bahasanya khitab syari'i hukum syari'at Melekat pada adat ini Dan jika demikian Al-ibtidak maka bid'ah Inamnya ta'al laku hanyalah Melekat pada segala sesuatu Yang ada padanya khitabun syari'at e, Perintah syari'at Atau atuan syari'at Baik atuan syari'at tersebut Min qabilil ibadat di jenis ibadat ataupun di jenis al-adat. Kalau Sya'ib Sya'ib mengatakan berbilang maka kesimpulannya, fakulum ayat taala kubihi al-kitab syari, i. maka semua yang melekat padanya khitab syariat, ketentuan syariat, ayat taala kubihi al-ibtidau, maka melekat padanya mungkin terjadi padanya bid'ah. Nah, kemudian kaedah yang ke-26 Ataku Abdullah Meninggalkan Perbuatan yang merupakan kesesatan Itulah Atadayun beragama Bid'akil halal dengan meninggalkan yang halal Makna kaedah ini Meninggalkan apa yang Allah halalkan Itu menjadi bid'ah kesesatan Bid'ah yang sesat Jika orang meninggalkannya Berkeyakinan Rasanya Allah mengharamkan yang halal itu atau idha salaha taarku atau perbuatan meninggalkan itu terjadi gara-gara meninggalkan perbuatan itu waqta wa dan melekat padanya niat untuk mendekatkan diri kepada Allah taala dengan cara yang tidak diakui oleh syariat dan mai tasbita yang terjadi dalam bab at meninggalkan perbuatan tahsulu itu terjadi ala wajib tadayun karena keyakinan itu adalah agama wa dan itu adalah bentuk beribadah wadhali kadalatah -kadal tersebut contohnya dilakukan oleh Pak Ali Tasawuf yang menisbatkan diri kepada kesuhutan asal kaedah al-asul fil bit'ati taqiyah hukum asal bid'ah karena meninggalkan perbuatan yang mubah adalah kisah tiga orang Padahal keadaan tersebut Kerana tiga orang sahabat itu Ingin mendekatkan dia kepada Allah Dengan meninggalkan yang halal Itulah untuk meninggalkan Tidur di malam hari Meninggalkan Makan di siang hari Dan meninggalkan pernikahan Kemudian Nabi Rasulullah SAW mengingkari Perbuatan mereka ini Dan menjelaskan sunnahnya Dan menjelaskannya Kan Nabi katakan kan, Tapi aku kadang puasa Kadang tidak puasa Ada waktu untuk sholat Ada waktu untuk tidur dan aku menikah Siapa yang membenci dari sunnahku Maka dia bukan bagian dariku Nah ini Yang menjadi ilah itu ini Ruhbah An Tidak menyukai sesuatu yang Nabi Minimal Nabi izinkan tidak mau menikah itu asalnya mubah karena dia bakal mubahat ya. namun itu tidak mau menikah itu menjadi bid'ah manakala terkandung di dalamnya unsur aghrab anis sunnah tidak menyukai apa yang nabi izinkan tidak menyukai ada ketidaksukaan jadi kalau semata-mata tidak menikah, murni semata-mata tidak ya, masalah. Ini, tidak masalah. Ketika nikah untuk dia adalah mubah, tidak wajib. Ini, dan tidak pula sunnah, m -m -m, tidak wajib. Kemudian itu atau albu jarab semata-mata meninggalkan, kan? Tidak masalah. Tapi kalau diiringi dengan ada kemudian melekat padanya arubah ada sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam nah ini yang jadi bid'ah. Maka sebagaimana Ditekaskan di sini, aghadh ta'anisu sunnah, kunsu tidak suka dengan sunnah nabi, mukin fil bid'ati. Itulah yang menjebuskan dalam bid'ah. Dalam ya, bid'ah dalam perkara yang mubah. Yang menjebuskan ke dalam bid'ah ya, itu adalah Aruhbah anis sunnah Bukan semata-mata Atarku Atarku al-mujarrat Ya demikiannya kita baca sembahatan pagi hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa uh, udara'ana'ana Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu